Jamen jeg kan altså bedst se duftende harpiks, for det har jeg duftende Forstår du det? Kære lytter, inden du lytter videre, så træk lige håndbremsen, gå ind på Apple Podcast og skriv en anmeldelse om Gistjerner. Det vil vi rigtig gerne have. Der er super mange, der allerede har gjort det, men der er mange flere, der lytter, end der har gjort det. Og grunden til, at man skal gøre det, det er, så podcasten bliver mere synlig. Jo mere synlig den er, jo flere lytter får den. Jo flere lytter den har, jo flere afsnit kan vi lave. Sådan hænger det sammen. Så gør det. Der er link i bio inde på Instagram, og man kan også godt finde linket til Apple Podcast inde på Facebook. Når det så er sagt, så er der jo bare at sige, at den her udsendelse er lavet i samarbejde med Faxe Kondi. Nu må I have en rigtig god lyttelyst. Det er altså lidt spændende. Helt hen mod slutningen, fortæller Lauke, altså en fantastisk historie. Værsgo. Øh, jamen, Lauke, nu snakkede vi jo lige om nogle af de her ting, som kan være... Svært, der kan give sommerfugle maven, kan gøre en nervøs, gå ind og tage diagentstokken og være den, som gerne vil det og også synes, at man er moden til det osv. Vi snakkede med Claus Møller Jacobsen i et afsnit, hvor han fortalte om, hvordan det var at være på den anden side og være eksperten, som skulle stå og efter kampene analysere og, øh, og fortolke og nogle gange også øh, snakke med jer i studiet. Øhm, jeg synes lige, at du skal prøve at høre, hvad han, hvad han sagde, og så kan vi, så kan vi snakke om, om det lille interviewbid, øh, øh, og, og hvad du husker om, om det øjeblik, kan man sige. Vi hører lige her. Og jeg kan også huske, at jeg i Malmø øh, var, var ked af øh, for eksempel Rasmus Lauke, som jeg synes jo er en af verdens bedste håndboldspillere. At det var så tydeligt for mig at se, at han ikke var der, hvor han skulle være øh, fysisk. At han ikke øh, havde overskuddet. At han, han døde med, med skaden, som forhindrede ham i at spille. Øh, og da han så pludselig står i studiet, så, så er jeg jo nødt til at sige det. Altså det, det, det ville jo være kuj kujonagtigt at sige det, mens øh, spillet det kører i en pause. Men øh, jeg er jo nødt til at stå ved mine ord. Øh, og, og der vil jeg da sige, at der havde der lidt svedt. Øh, ned af ryggen, fordi øh, det, det er selvfølgelig ikke nemt øh, at stå og, og, og være kritisk øh, over for en spiller, som man i virkeligheden har kæmpe, kæmpe stor respekt for. Og det tror jeg, det var noget af den stil, jeg fik sagt. Øh. Ja, kan du huske det, Asmus? Ja, <laughs> det kan jeg tydeligt huske. Altså, jeg kan godt, altså det jeg tydeligt skal huske, det er selvfølgelig kampen, men, øh, men jeg kan også godt huske at episoden i studiet bagefter, ja. kan jeg sagtens. Prøv lige, at, prøv lige at fortælle os til kampen, hvad, hvad du husker fra den. Ja, men det var jo, altså, det er en kamp, som også har fyldt meget ikke, for mig, fordi jeg synes jo, at det er også nogle af de forfærdelige kampe, man som en gang spiller, som man skal, skal lære mest af. Mm. Så den har selvfølgelig fyldt meget også sådan, med ligesom at finde, ikke, ikke en undskyldning, men mere sådan en grund til, hvorfor det kunne gå så galt. Fordi det var den forholdet, men også i særdeleshed for mig selv, en, en forfærdelig kamp, vi fik spillet i imod Ungarn i i, hvad hedder det, i Malmø, den, den, den slutrunde. Mm. Øhm, og øh, og jeg fik jo utrolig lang snor, og i virkeligheden også for lang snor, øh, ind på banen, fordi det, det, det kørte bare ikke. Altså, det gik ikke godt. Øh, øh, og, øh, og ja, der var noget med en skade, og, og så videre. Selvfølgelig var der det, men, men, men jeg har det også sådan lidt, når jeg har mig klar, og, og, og så videre, så, så så, har jeg, så er jeg også klar Se i bagkludskabens lys så, så, så var det jo så var det helt sikkert en af de store grunde til hvorfor det kunne gå så galt det var jo at jeg, jeg nærmest ikke var med overhovedet til landsafsamlingen op til slutrunden startede æ, og, og se i bagkludskabens lys øh, uendeligt klarlys, lys øh, så, så havde det jo en, en stor stor betydning fordi det også var startet i et nyt system hernede i, i hvad hedder det i Vestbremien, og det var bare helt anderledes. Det var så meget anderledes, end man er vant til fra, fra Flensborg, fra det danske landshold, hvor man sådan spiller sådan meget hurtigere og, øh, ja. og sådan med meget man gør her, og hvor sådan løbebanerne og hvor man skulle stå i placeringen i forhold til hinanden. Altså, jeg har aldrig smidt så mange bolde bare rent og sker ud over men fordi sådan timingen ikke var der, øh, og fordi jeg ikke, i virkeligheden ikke sådan rigtig havde en fornemmelse af, hvor mine medspillere var. Og det er jo mit ansvar, som, som planvækker derinde, at have styr på det. Og det havde jeg ikke, øh, kort og godt. Øh, så det var, øh, heldigvis kan jeg, ikke sit, kan jeg i, den, i det sidste lange stykke tid, egentlig siden min min skade i ikke sætte tilbage på så mange af, af de kampe. Øh, og det, det, det trøster jeg mig heldigvis ved. Ja, Men nej, det var, en, det, var, det, var en, det var en rigtig, rigtig dårlig kamp for mit vedkommende, og det, det skal jeg så være mand nok til, selvfølgelig, også i dårlige tider, at stille mig op i studiet og, og stå ved det. Så der er ikke noget undord til Claus, Claus Møller der. Altså det, det, er jo, det er jo, som han også selv siger, hans job. Mm. Selvfølgelig vil det også være corona-agtigt af ham, ikke at, ikke at stå ved de ting, han har sagt, eller han lægger sandheden på bordet. Mm. Og jeg har stor respekt for ham og synes, han gør et godt stykke arbejde der ja. i studiet. Så det er selvfølgelig også en, en væsentlig grund til, at jeg kunne Ligesom holde sammen på mig selv og ikke øh, eksplodere i forhold til hvis det var en jeg ikke havde så meget respekt for at der stod på den anden side og svinede mig til ja. øhm, fordi der er så mange følelser der går op i en når man har spillet så dårligt ikke har man bare lyst til at rase ud ja. så, øh, så kunne det jo øh, ligesom have været på hvem som helst men, øh, men jeg har stor respekt for Claus og, og, og dem, der, dem der gør et godt stykke arbejde der og, øh, og så er det bare med at stå altså, så er det bare med at og face the truth eller hvad man siger Stå ved. stå ved det. Altså, det er jo også vigtigt at hæfte sig ved, at Claus han siger, at øh, han jo anser dig for at være øh, en af verdens bedste håndboldspillere, ikke? Så, så derfor tænker jeg også, det er, jo, det er jo også det, der gør det ekstra hårdt for ham. Han, han fremhæver jo også den her episode, fordi vi spurgte ind til, at det altid sjovt at være på job, hvor han så siger, at der er jo hmm. de der ting der, hvor det jo netop ikke er sjovt, ikke? Ja. Og, og når du går ud af studiet, så skal I jo også kunne kigge hinanden i øjnene bagefter, og så videre, ikke? Men, øh, men, øh, men jeg, synes, øh, jeg synes, jeg synes, det var, jeg, jeg kan huske det så tydeligt også, fordi det måske er en af de første gange, at det også er blevet gjort på, på TV, at man har haft øh, den der, det der face-off eller hvad man skal kalde det lige efter en kamp, som ikke er gået så godt, ikke? Jo helt sikkert. Man øh, man hæfter sig jo også fra studieside side til at tage. Øh, Ligesom heltene i kampen, og mm. dem, der har spillet godt. Ikke? Yeah. Um, så, uh, så selvfølgelig er det jo også en. Nu tror jeg ikke, det var så mange, der gik, det gik super godt for i den kamp. <laughs> uh, jeg kan primært huske min egen præstation, yeah. uh, så, så jeg kan ikke rigtig hive så mange andre dårlige præstationer frem. Men, uh, men som hold gik det jo ikke så godt, og det har jeg jo også en, stor, at det har jeg en kæmpe stor det del i, selvfølgelig, fordi jeg har spillet og, og spillet så mange minutter i de sidste mange landskampe. Øhm, men, men, men nej, det er, jo en, det, er jo ligesom, det er jo lidt en del af det. Øhm, med, øh, med, med stort ansvar, så følger der selvfølgelig også en, en, en ekstra stor skuffelse øh, fra håndbold verdens side, når man så ikke lever op til det, mm. som man simpelthen er kendt for. Det er jo også... I virkeligheden nok vinde om at klappe mig selv på skulderen for, at man får så meget høvel på øh, godt jysk for sådan en kamp. Ikke? Det er jo så fordi, at der er mange, der har meget øh, store forventninger til mig. Ja, ja. Øhm, men altså, som, som jeg også altid siger, så den, der er hårdest ved mig selv, det er jo også mig selv. Så... Ja, jeg, kan nok, jeg kan godt klare det, at, at Claus heller ikke synes, at spiller en god kamp, Det falder. Ja, nok. Ja, ja, ja. og man kan sige, øh, der er i hvert fald rigtig mange, som også skriver hilsner inde på, på Facebook og Instagram og ønsker dig selvfølgelig god bedring, og som, som glæder, dig til at, eller glæder sig til at, at, at se dig tilbage forhåbentlig på landsholdet øh, så hurtigt som muligt. Så, øh, så du er i hvert fald savnet, øh, uanset en, en dårlig kamp eller ej. Skal vi, øh, skal vi springe lidt inden og lidt mindre seriøst boldgade? <laughs> Jamen, øh, lad os gøre det. Niklas, kan du øh, tage den næste? Jamen, jeg kunne egentlig meget godt tænke mig at høre øh, om den skæveste person, du har spillet med eller spiller med. Ja. Øhm. En, der virkelig har gået ud for mængden... Ja. Og hvad? Ja, den. Sig selv. Ja, lige præcis. Ja, jeg jeg godt at det var sådan lidt den øh, den, den øh, boldgede, vi var i. Øhm, og jeg har ligesom også prøvet at tænke æ, rigtig meget over den her, fordi jeg synes egentlig det var meget sjovt spørgsmål. Øhm, og man sådan kommer nok til at hæfte sig sådan ved folk, man synes der er sådan lidt sådan lidt skøre på nogle punkter eller irriterende, eller et eller andet, du ved. Men, øhm, men, men jeg tænker egentlig, for mig, sådan Christian Seitz ryger sådan lidt op i øh, hvad hedder det, i hovedet på mig. Ikke fordi der er så mange, der ikke kan lide ham øh, på håndboldbanen, eller så, som person som sådan, men mere sådan, fordi han var en meget, meget, meget speciel fyr. Altså helt vildt. Mit første møde med ham, øh, det der er nede, og øh, jeg har skrevet under, når man er nede til en kamp, og ligesom bliver vist rundt i, i, i det her øh, øh, Kiel Show, der er dernede til omkring kampene med Business Lounge, og alle de her ting her, se kampen og alt det her. Hvor jeg møder ham efter kampen og siger øh, giver ham hånden og siger, hej, øh, øh, det jeg hedder Rasmus og så, videre. så kigger han bare på mig. Det ved jeg godt. Og så går han igen. <laughs> Og det, var, og, det det. og det var det. Det var, lyder mit... næsten som mit, øh, min afslutning med ham i <laughs> ja, Altså det var det var, mit, altså, det var mit allerførste møde med ham, hvor jeg prøver at være høflig og hilser på de andre. Og sådan, okay, jeg er en, en ung fyr, og de ved nok godt, hvem de har skrevet kontrakt med. Selvfølgelig gør de det, men, men man hilser lige pænt og så, så, så høflig, som jeg nu er, siger jeg i mit navn. Men det vidste han godt, og det går han mig bare lidt bekendt med, og så gik han videre uden rigtig at øh, kigge på mig, sådan 100%. Så det var sådan, det var sådan ligesom det. Øhm, og øh, ellers øh, er han jo en fyr, som virkelig øh, prøver at øh, være sjov, og sådan. kommer også med sådan spydige kommentarer og sjove sådan små kommentarer hister her. Øhm, men når man sådan prøver, eller der er prøvet, sådan, og sådan ligesom... Føre noget samtale med ham, så virker han uinteresseret og øh, sådan lidt ligeglad i virkeligheden. Fordi at, øh, han kunne egentlig bedst lide sådan at komme med de sjove ting selv. Så, øh, så, øh, så, og samtaler var egentlig ikke rigtig noget. Sådan, han gjorde med så mange på holdet, andet øh, end nogle, nogle få, som han holdt tæt på. Øh, øh, så, så han var en svær god at komme... Jeg kom kommer aldrig ind på, skal det så også lige helt så sige. Så, så, så den del var, var, ikke rigtig, var ikke rigtig noget, jeg lykkedes med, kan man sige. Men, men en, en mand, der møder op, altså var jo den, en af de ældste på holdet, møder op en time minimum før træning og begynder at rense bolte. Hvor de, alle de sådan klubber, jeg har spillet i, eller det var så kun BSV inden, men sådan de ældre på holdet sørger for at ligesom uddelegere til de yngre sådan opgaver generelt. Men han møder ind en time før, drikker en helvede mappe kaffe og renser bolde fra holdlederen og ordner sådan nogle praktiske ting. Men er svært at komme ind på, og ikke rigtig sådan særligt men mere sådan spydig eller sådan sjove kommentar. <laughs> før kampene og så videre. der er mange episoder synes jeg der er sådan hvor det er sådan bare sådan skøre det, sådan, det sådan skørt, ikke jeg vil lade bare høre og jeg vil heller ikke, ikke udløbe ham som sådan det er jo helt ikke du gør det er jo helt ikke nej det er det er jo ikke, det, det er bare fags det er jo sådan der ja, ja. altså, øh, brug uanet ting der heller ikke kremen i sig <laughs> i sig i, i i håret og smøre sig ind i i fjeset og i håret altså i sidste samtale inden kampen går begynder Ja. Ude i omkastongen. <laughs> og og hvor, han havde nogle øh, skøre ting, han altid gjorde. Ja, og hvor, jeg hvad så skulle, siger, han, så skulle han have? Hvad skulle han have creme på, eller hvad? Ja, altså han, fyr, ja, han fylder hænderne med creme. Og jeg ved ikke, bare, lad os sige bare sådan noget almindeligt værre creme. Ja, ja. Sådan var det. Æm, og, og smør sig ind i hovedet, og øh, op i håret, øh, og... Øh, og hvor, at, men det, det har jeg som sådan ikke noget imod, at, at man gør det, det, det er det, jeg med, at du gør, men ja. du gør det lige i en kamp, jeg tænker bare, <laughs> øh, jeg tænker bare, at du går, og jeg så ham aldrig sådan gå ud og vaste sådan vildt meget af, nej, nej. inden han gik ind på banen. Så jeg tænker bare, når han får fat i den der håndbold, at, at det må være utroligt glat, sådan rent lavpraktisk. Altså, hvordan får han nogensinde et ordentligt grip i, i bolden ja, ja, ja, ja. og den? Øhm, og det gjorde han både før kampen startede, men han gjorde det også i halvejen. Øhm, <laughs> Og så havde han bare sådan en utrolig, for en mand, for en håndboldspiller, vil jeg sige, der ikke har familie, altså børn, tænker jeg her, havde han bare en utrolig speciel døgnrytme. Gik jo, gik jo i seng klokken 7-8 stykker om aftenen og stod op klokken 5-6 stykker om morgen Okay. Og så tog han ellers ud at handle og så videre, lige når supermarkedet åbnede, øh, øh, hvor vores holdleder nogle gange mødte ham. Øh, så der var bare der mange ting, hvor han for alvor skill sig ud for mængden, og ikke kun på grund af alle andre klubbers had til ham, for hvad han gjorde på håndboldbanen, men også sådan, hvad der skete sådan omkring. Så, øh, så han er en af de meget skæve personer, som jeg ligesom ja, ja, ja. Kan, kan komme i tanke om, uden at, man sådan, uden at det sådan skal, som jeg skal udlevere udlevere ham, for det, det er jo bare sådan, som hans rytme og hans personlighed ja, ja, ja. som ligesom var. Jamen, jeg synes bestemt ikke, du udleverer ham. Altså, han er sådan øh, han er sådan meget sådan Jeg ved egentlig ikke, hvor høj han, han er. Men mm. han er vel en, en, en nogle 80-90, yeah. vil jeg sige. Ja, sådan lige i ,90, ja, lige i underkant med ja, altså, en 90. Han, han, han ser sådan en lille smule kompakt ud, ikke? Fordi han er ja, så... Han er kompakt. Det er han også. Han er også meget stærk. Er helt firkantet, og så har han sådan en øh, lidt kort øh, stridthår. Jeg tror, ja. at de fleste kan godt genkende ham, hvis de, øh, hvis de ser et billede af ham. Har du ja, han, sådan... han har cirka haft den samme frit i samtlige år, <laughs> han har spillet i bundsdag. Ja, det bare ja, grunden til, at han også skilte sig så meget ud i det, var jo fordi han var sådan både for medspillere og modspiller. og sådan også på det personlige plan var sådan lidt intimiderende ikke? Mm. på en eller anden måde tror jeg derfor han har det ry han har også i virkeligheden ja også som spillestil ja så var han sådan lidt halvlig glad med, ja. med modspilleren ja. Ja. skyder lidt målmand i hovedet på kontra ja. i øvrigt i Flensborg ja, ja ja han er meget Den, lidt populær det er, også en, det er en vanvittig scene ja. kommer løbende i kontra helt fri hopper op pløkker målmanden lige i skallen løber hjem igen Men ja. ja. han, han er ikke typen der lige går hen og siger det må du godt nok undskylde det var det var ikke det var ikke muligt nej og det var også derfor han, at det sådan kommer til at se så arrogant og sådan lidt øh, og, og helt forkert ud fordi at man plejer jo at sige at øh, det, det vil jeg jo altid stå ved at en mark spiller og skyder aldrig modmanden i hovedet bevidst fordi vi går efter at og score mm. men, men man kommer til at skyde modmanden i hovedet nogle gange sådan, sådan er det bare øh, de prøver at stå i vejen og og øh, og og, vi nogle, og gange. nogle gange at, nogle gange er det med hovedet øh, ja. øh, specielt for fløjes, fløjeskuden eller, eller ikke primært. Mm. Men, men, men man går så lige hen og siger undskyld bagefter, uanset om det er ens egen fejl, eller man har fået et skub, eller hvordan og det, det lige er, så giver man lige et eller andet. Men han går bare tilbage, <laughs> selvom folk de flyver ind på banen, og <laughs> prøver at blive hovedet Det der, ham. Så er bare lidt ligeglad. Ja, ja. Og så bliver man lidt, så tænker man, så får man lidt den fornemmelse af, at det måske var en men det er der jo aldrig nogen, der videre. Jeg kan prøve at tage, tage, den, tage den over i en, i en anden skør episode, eller måske en pinlig episode, du har haft, som du måske gerne vil dele ud af, enten fra håndboldbanen, fra træning, fra en tur i bussen, eller i golfbanen. golfbanen, eller andre steder i livet. Er, jeg, har, jeg har studset meget over det, men jeg kan ikke rigtig, øh, som sådan kom på noget. Jeg synes, det var meget øh, sådan de første. sådan, Men det er jo bare sådan en lille ting, ikke? Du ved, når man sidder på et hotelværelse alene, og ens roommate måske ikke er hjemme, og man er på toilet og tænker, at man lukker ikke døren, og ringer, at ens kone kommer ind. Det er sådan nogle af dem, der er sådan lidt i starten, hvor at, øh, ja, det synes jeg måske var lidt, Det blev lidt pinligt i starten, men nu er det sådan lidt nu er det sådan lidt ubetydeligt nu, hvis, de, hvis, de vil, hvis de vil ind og øh, se det. det det der foregår der så. nu hænger du faktisk skiltet på døren hvor der står clean my room please <laughs> ja. ja så jeg får dem ind ja, Nej. Nej, altså, jeg, har, jeg har virkelig ikke lige en på stående fod øh, der sådan skinner helt igennem Jamen, det er så også i orden fordi nu, nu siger du så selv at, øh, at de der de, ting der som ikke går så godt det er hurtigt ud med dem og, og så videre øh, hvis du så skal nævne den dårligste taber du har spillet med der må du gerne nævne dig selv, men, men, men, men hvem, øh, hvem er ikke det? Ikke så sjovt at nævne mig selv. Nej. Nej. Øh, øh, er jo For mig er det jo også lidt en kado at være en, være en dårlig taber. Også fordi jeg selvfølgelig selv er det. men, øh, men øh, Så det er lidt en ros også. Øh, men ja, men, men, vi, vi men siger... Mikkel, Mikkel er virkelig en dårlig taber. Og jeg ved ikke, om han er blevet nævnt før, men han er virkelig en dårlig taber. Skal vi ikke sige, at han er, er blevet også... nævnt øh, øh, af alle? tror jeg, efterhånden. Ja. Ja. ja, men det er også, fordi han er så udfarende, når det så endelig kommer til udtryk, ikke? <laughs> øhm, har du så, øh, og, og højlyst øh, omkring det. Så, øh, så, så, så han er virkelig en dårlig, øh, dårlig taber. Har du oplevet det i andre sammenhæng end, end håndbold? Ja, det har jeg faktisk. Øh, nu du siger det, og det er lige kommet til mig nu. Øh, øh, der var en, øh, og det, det kan han, vil han vil helt sikkert benægte, men han kan godt huske det. Uh -huh. uh, en af de første gange Jeg var uh, Ikke en de første Men egentlig i første år Sådan omkring landsholdet Jeg kan ikke huske fornår det var uh -huh. uh, At uh, vi sad og spillede noget Playstation ind på værelset et, På et af værelserne Og uh, det var inden At vi begyndte at spille Sådan online mod hinanden Så man havde hver sin skærm <laughs> Så delte man jo skærmen op Når man spillede Call of Duty mod hinanden Sådan, uh, sådan i, fire, uh, skærme, i fire skærme Den samme tv-skærm i fire skærme Og så spillede vi ligesom to mod to uh, Der og hvor at, øh, ja, som den unge knæk, jeg var, der spillede meget pl Playstation på det, på det tidspunkt, øh, også på det tidspunkt, øh, hvad hedder det? det? Sigleborg-tiden. Ja, lige præcis, det var Sigleborg-tiden. Øh, var sådan okay godt kørende i Call of Duty. Øh, men det mener Mikkel jo også, han var. Så da han tager tab til mig, så kunne det jo kun være, fordi at jeg havde kigget på hans skærm om, hvor han var. <laughs> <laughs> og han gik helt amok mod den her unge knæk, der var med, som, som slog ham i det der... Og jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle sige dengang. Jeg tog ikke... Uh, tog ikke... Uh, gå op mod Mette Hansen som sådan. Så uh, for, uh, han, han skrev ud af rummet og var helt rasende. Du kigget på min skærm. Ja, du snyder helt vildt, mand. Hvad fanden har du gang i? Du ellers... Ej, så... ah, jeg er ja, ja, ja. Så det er, det er i hvert fald en episode. Og den, uh, den vil jeg godt udlevere ham på. Uh, det har jeg ikke noget problem med. Uh, fordi der tabte han... Uh, Helt, helt fair. Helt reelt, ja. Fordi det er jo en bedre Playstation-spiller end ham. Ja, præcis. Jamen, det kan, han, øh, det kan han nok godt... Jeg kan også godt huske det, så jeg kan lige bakke nok. op. Var du på værelset der også? Ja, det var, det var på mit værelse. Ja, var det på din værelse, ja. Skal sk du sikkert også sige en Playstation, <laughs> ja. <laughs> Og ja, der blev han... Hvor er han øh, blev rasende. Ja, Ja, ja. Øhm. Måske fordi han selv prøvede at kigge på min skærm, men ikke kunne vinde alligevel. Det var så... Så vend back til rund. Jammen skal vi lige have et, et, et, et det fedeste mål du, du, øh, altså, hvis du har en erindring om et, et mål hvor du bare tænker. Om den har han jo allerede været ind på. Vi ved jo godt hvad for en han skal tilbage til nu. Jo. Nå, men okay. var det ikke den du ville tilbage til? Det var det var kampen der. Nej, nej. Øh, Flensborg. Ej, det var fordi, at jeg også fik nævnt tidligere, at det var med hensyn til vigtigheden. Oh, ja. det, altså det fedeste mål, og sådan den sådan største oplevelse, var var klart så det første mål, jeg scorede, som ikke Niklas så nævnt der i Sverige. Ja. Det var selvfølgelig skide sjovt, og, og, og mega fedt, og øh, øh, en speciel måde at komme ind på landsholdet for første, på for første gang. Hvad mm. vigtig... tænkte du bare, da du løb på banen, nu går jeg ind og skyder med det samme? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænkte faktisk. Det skal jeg være helt ærlig at, at sige. Jeg Men tror, jeg sådan, jeg havde for... besluttet det, mig. fordi, du var helt blank, at du skød? <laughs> fordi jeg husker det ikke som om, at, at vi havde spillet den helt igennem, og du så bare øh, skød på en helt flad forsvarsspiller? Nej, nej, jeg, tog bare, jeg, jeg, trykkede, jeg trykkede af på første pres, der ligesom du satte op. <laughs> Jeg er skal jeg ikke lige mulighed, Jeg tager den lige. Ej, jeg, jeg skal sørge for at lige at gøre et indtryk, om det så er godt eller skidt. Det finder ud af ja. Men det blev så heldigvis godt. Ej, jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved det, jeg ved det, faktisk ikke. Altså, det, jeg, jeg, kan, jeg tror ikke rigtig. Jeg tror, momentet øh, var for stort til at jeg ligesom tænkt helt vildt mange ting. Og, at jeg var sådan lidt små nervøs og, og samtidig tænkte, at nu nu må jeg spille noget, præcis jeg kan. Grib chancen ikke. Øh. Og så var det ligesom mit, mit go-to-skud, øh, jeg havde sådan i, øh, på daværende det, på det tidspunkt, og, øh, og stadig, stadig bruger øh, men brugte rigtig meget dengang. Og så, så lå det bare, så lå det så åbenbart, så naturligt. Lover dig for, han ikke har set video på, dig? Set video på <laughs> øh, Og det øh, fik jeg så udnyttet. Og øh, så må det have ligget fuldstændig instinktivt for mig, og så bare at af der. Jeg havde rigelige billetter på sådan klubholdet dengang, så det kan være, at jeg bare troede, jeg havde det samme <tryk> <tryk> forlæt sig nu, når Mikkel ikke var inde på det tidspunkt. Ja, ja, men det, vi kan jo sagtens finde den, ikke, Nik Niklas? Var det ikke noget med, at den ligger? Ja, og det er ved at være et legendarisk klip. Ja, ja så, så et lidt sådan, hvor jeg siger, at vigtigheden sådan har været rigtig stor, og så videre, og det, det var også det var den kamp der mod Gøbing, hvor at hvor, øh, hvor det første mesterskab til i lang tid, hvor den der sidste kamp bare var helt, øh, helt skør og forfærdelig og øh, fantastisk på samme tid. Mm. Fordi at vi netop skulle vinde den, ikke? Altså vi kunne hverken noget som eller noget, og vi førte ikke med mere end to mål på noget tidspunkt i kampen. Øh, og hvor jeg sådan de, de to sidste, det var ikke nogen som sådan specielle mål øh, på den måde, men hvor jeg scorede de sidste to mål i kampen til en to-målsføring, og de scorer, og så scorer jeg til en to-målsføring igen øh, kort før tid, og så, så scorede de så igen, og vi får bolden tilbage med fem sekunder eller sådan noget, og, og løber tiden ud. Øh, men det var i hvert fald sådan vigtighedsmæssigt noget af det sådan de vigtigste mål jeg sådan ligesom kan huske jeg har scoret sådan i sådan for alvor sådan i i i i det eller hvad man siger ja, ja. Ja. det ligesom galt et tysk mesterskab vi har spillet for i en hel sæson øhm, og i virkeligheden fik foræret i sidste uh, lige på målstrejlen fordi Reinecker de de de uh, lidt op i det mm. kan man vist roligt sige. Øhm, så ja det var det var der er sådan vigtigheden værd en anden Ja. ja, og, og som, som, som du så nævnte tidligere også, fordi der har været en, en masse øh, nervositet ja, ja. Øh, op til den kamp, og så ligesom kunne Æh. sætte punktum der. Ja. ja, helt sikkert. Vi tager sgu lige og, og, og trækker et, øh, en, en lynhistorie, lynhistorielauge. Det er noget, vi har, har gjort også med, med Nødespor og nogle af de andre, vi har haft med. Og jeg, jeg bliver den, der trækker for dig. Jeg sidder her med sådan nogle kort, øh, ja. og på det kort, der står der bare sådan et, et, et key word. <laughs> og vi starter i den, i den bløde afdeling, sådan en helt bogstaveligt forstand her. Øh, min yndlingsbamse. Min yndlingsbamse? <laughs> det er bare lige til at øh... varme op på. Det ved ikke ikke, mine, mine børn. Ved jeg ikke, jeg elsker at kramme dem. Ej, jeg ved ikke. Min yndlingsbamse. Ja, det kunne godt være dine børn, hvis det er dem, du tænker... Krammebamser. Nej, jeg ved ikke. tænker yndlingsbamser. Det er det ikke, så, så er det jo de... Børn. Altså, jeg har aldrig haft uh, hverken mange bamser eller noget som helst, men uh, jeg har da en sej løve til at stå herude, som er Norris. Den er da den der ret, den der ret fin. <laughs> Altså, jeg havde en, da jeg var barn, den var en sæl, den, den kalder jeg, jeg sælis. Den har mine børn faktisk øh, fået nu. Stærkt. Sådan noget har jeg slet ikke haft med, som mine børn de kunne arve. Nej, jeg tror også så også, de også det, har... er det eneste, jeg har, som de ligesom har kunne arve. Nå, okay. Stærkt. <laughs> ja. Hvad med dig, Niklas? har? Du jeg haft... tror, jeg havde en bamse, jeg gik med, altså med snuden i munden hele tiden. Så den der snude, den var bare... Helt udlægger, som sådan der. en sutteklud, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det var. Hvorfor jeg skulle have snuden i munden. <laughs> sådan helt øh, god, god udgnasket. Nå, men så kommer ja. der her øh, et cykelstyrt. Åh, oh, ja. Dem har, der, øh, dem har der været rigeligt af. Øh, men men vi har, eller jeg har i hvert fald kørt lidt lidt, lidt cykelløb sådan, med nogle af en gang imellem, <laughs> hvor at jeg lige... Hvor vi sådan havde sådan en lille skovsti, vi rent faktisk skulle igennem. Øhm, sådan på vores anlagte rute rundt i Bjergenbro City. Øhm, hvor vi lige skulle igennem sådan et skovstykke. Og da øhm, så fortsætter sådan skovstien så langs med den asfaltvej, vi sådan skal på, inden man, den sådan ligesom fletter sammen. Men der tænker jeg, at jeg kunne tage en smutvej ud igennem, altså imellem sådan to træer. Øhm, så jeg sådan kom ud på asfalten hurtigere. Og... På den måde havde en lille fordel. Der var bare en sådan en der gemmer sig mellem de to træer, så øh, men, øh, den kørte jeg ind i og fløj ud over styret. eller ud over styret og øh, kørte tværs hen over den der sådan rigtig øh, dejlige og brug øh, øh, asfalt øh, og, og glæd hele vejen derover og fik en fling i låret, for diverse, øh, og diverse skader på alle og skulder ja, og det var øh, det var, det var forrygende. Det var heldigvis inden, at uh, håndbolden sådan var begyndt at blive, blive noget uh, alvorligt, så der var ikke nogen klub, jeg skulle stå til ansvar for der. Det var heldigvis i folkeskolen siden. Uh, ja, ja, ja. Men der var, uh, der var det lige ned på, uh, på, på klinikken og blive uh, lappet sammen af, af, min, af min mor, der arbejdede ned på sådan en lægeklinik i, i, i Bjernebro. Så. Ja, ja. Jeg, kom, jeg kom til at tænke... Hej mor, jeg har lige været på cykeltur. jeg har lige <laughs> været på cykeltur. Jeg kom til at tænke hvor jeg, jeg var også ude skulle besøge en ven, som boede lidt længere nede ad vejen. Kilometers penge eller sådan noget, så kører jeg øh, på cyklen der. Der har jeg også været folkeskolealder. Og så kigger jeg mig bagover på et eller andet tidspunkt. Øh, og lige det, jeg vender mig om, så rammer jeg øh, en bil, der står parkeret og, og rammer, øh, kører, hvad hedder det, sidespejlet af. Og i det, jeg rammer det og kører det af, så falder jeg selv ned fra sadlen og så ned på stangen. Oh. Øh, og det kan jeg godt forestille, at det gør ondt, ikke? Oh, det lyder ikke så, så øh, man, bliver, man bliver chokeret over, at det gør ondt. Øh, kigger så, er der nogen, der har set mig? Nej, det er der ikke. Tag det der sidespejl, lægger op på køleren, og så fordi jeg er, er så øh, pinlig berørt over, at har kørt det ned, og fordi jeg har så ondt øh, lidt længere ned, så vender jeg om at køre hjem. Så jeg kommer aldrig øh, Frem til den der øh, lejeaftale Eller hvad man skal kalde Og det. det var før mobiltelefonernes tid altså, Så jeg tror ikke jeg ringede heller ikke Jeg tror bare jeg blev væk <laughs> og Hvor var det henne? Det kan være du kan nå at få den endnu <laughs> Ja det er selvfølgelig rigtigt nok ja. og i ja, du Er du ude i Tostrup, ja. så, øh, så han har bare stået og ventet hele dagen På at jeg, at jeg så ikke er dukket op her. Ja. Ja. Ja. Undskyld til det sidespejl der <clears throat> Et, et, et mirakel? Et mirakel? Øhm. Kæft, for du får noget øh, fakse ned. Ja, det er Så nummer 4 nu. torsdag aften. Arh. Så der, skal, der mm. skal noget ned, selvfølgelig. Nummer to. nummer to. Et mirakel, at jeg er blevet far i virkeligheden, tænker jeg. Mm. Ikke fordi at det, det tror jeg, at jeg altid har ligget i korten, at jeg skulle blive, <laughs> men, men sådan helt på den. Sådan helt klassiske, kliché-agtige måder. Mm. Øh, er det lige det, jeg sådan kan komme i tanker om, sådan mirakelmæssigt? Øh, var du med til din barns øh, yeah. fødsler, eller hvordan? Ja, det var faktisk et mirakel, at jeg nåede hjem til, hvad hedder det, en øh, Men det gjorde jeg. Så, øh, Hvor, hvorfor var det et mirakel? Det var fordi, at øh, Sabrina, min kone, øh, Øh, er sat til at føde i, øh, jamen, i slut af august. Øh, og jeg er. Øh, hvad hedder det? Lige startede hernede nede i Vestbræn. Øh, forrige år. <laughs> eller forrige år er det så. Ja, halvandet år siden, øh, ja. lige præcis. Og. Øh, og vi blev ligesom enige om, at hun skulle ikke. Altså vi kendte ikke hverken til systemet eller noget hernede. Altså, så hun skulle, uanset hvad, skulle hun ikke føde i, mm. uh, i Ungarn. Uh, hun er selv jordmor, så hun er også sådan relativt godt ind i det, mm. <coughs> så, hun, ja, var, <laughs> ja, så, så hun er relativt godt. Ja, så hun var relativt sikker på, uh, kan vi blive ved i det, i de tager, at hun ville føde hjem i Danmark, og det var vi ligesom enige om. Ja. Og så prøvede vi at lægge en plan, og jeg havde skrevet alle flytidspunkter ja. med, uh, der ligesom var muligt fra og både fra Budapest og fra Wien, mm. øhm, og også rent faktisk, øh, hvad hedder det? Øhm, Prøvede at kigge sådan lidt, om det var muligt på et tidspunkt, hvis det var altså, uden for tidspunktet, og, at tage et, et privatfly, hvis det egentlig skulle være. Ja, okay. Få noget hjem ja, ja. Øhm, for noget hjem til fødslen. Øhm, og så, hvad hedder det? Så har vi aftalt, du skal ikke ringe til mig øh, mellem klokken, altså efter klokken 8 om aftenen og indtil klokken... 4-5 stykker om morgenen. Det er ligesom det tidsinterval, hvor du ikke kan begynde at gå i fødsel. At det dur ikke. Fordi at der, er det virkelig, der er det virkelig umuligt for mig at komme nogen steder. Ja, ja. Um, og i det sidste stykke tid op til, der kørte jeg selvfølgelig rundt med en taske i bilen, så jeg var klar til at smutte alt, når det nu var. Og jeg havde fået lov i klubben, at jeg kunne selvfølgelig smutte, hvis hun, når hun ringede. Mm. Og så ringer hun selvfølgelig, vi er til, via til fødselsdag, øh, fødselsdagsfest ved hvad hedder det, en forholdet? til Balkanfest og jeg var med og øh, på kulavorden selvfølgelig for at være klar og hun ringer klokken halvt tolv om aftenen ah. og øh, jeg går jeg ved jo det jeg ved jo for jeg kan huske for den der liste jeg har lavet at der er ikke nogen kommercielle fly der i hvert fald går mm. der er ikke nogen almindelige rutefly der går noget er før klokken 6 om morgenen og så er der ligesom allerede som en angangsfrydsel, som nogen ved jo, det går lidt hurtigere, eller kan gå lidt hurtigere, så jeg kunne godt regne ud, at det var noget værro, så jeg prøver at ringe til det her privat flyselskab og tænker, okay, jeg giver det sgu en chance, fuck det. Det, det, det, det, så er det det, så prøver jeg det den ene en gang, og så er det ligesom det, men de der var ikke noget fly, altså de kunne ikke finde nogen fly. De, de tog telefonen klokken halv tolv om aftenen. Ja, ja, der var 24 timer service. Nå, okay, vildt nok. <laughs> ja, ja, ja, ja, men og det var heller ikke sådan, fordi de kunne bare ikke finde et fly på nuværende tidspunkt. De var ja, ja. alle sammen ude at flyve, ja. eller skulle flyve på et andet tidspunkt, så det ikke kunne nå tilbage. Der var ikke noget at gøre, så det var ligesom... Så var nogle af de... <coughs> øh, øh, så var ligesom manageren for klubben bare med til den der fest, og han, ring, han ville gerne hjælpe, og han ringede til ham, CEO'en for klubben. Øh, Vores CEO... Og øh, øh, prøvede at fikse et eller andet Og så gik der seriøst For han ringede der et kvarter Og der er vi så noget længere henne Fordi det er så henne vi sådan noget Klokken Ja hvad Klokken øh, Et eller sådan noget Kvart i et øhm, Nej det passer ikke Kvart over 1, Siger han der er et fly der går øh, For Budapest klokken to Nå? No. Og de venter på dig. Okay. <laughs> okay. Øhm, Vildt nok, men altså, hvordan, det tager, hvor lang tid tager det at, at lande eller flyve og så videre. Men Det tager det er det, det, sådan en lille jetfly, så det flyver hurtigt. Altså, det tager to timer, som det plejer. Du lander klokken 4. Okay. Ja. Øhm, jeg har lige fået at vide, at det her flyselskab, at man ikke kan lande i bilund før efter klokken fem. Altså... Det flyver klokken to og lander klokken 4. Hvis du vil afsted, så skal du til at køre nu. Fordi det tager øh, normalt en... Altså, der, jeg, jeg kørt lidt hurtigt for at nå det. Skal jeg sige det på den måde? Ja, ja. Det tager lidt længere tid end 50 minutter og nå, øh, nå til Budapest Lufthavnen. Nå, men ikke også noget med, at hvis man nu sætter en, øh, en hvid klud i, i ruden, så, så er det civil udrykning, og så må man gå Ej. Ja, ja, jeg der ved det ikke. Jeg nåede det i hvert fald. Nej, det skal I Og, heller ikke øh, holde mig op på. Ej, nej, jeg ved det ikke. Du, man ved, at når man lige øh, skal nå sådan en vigtig ting, så, ja. så forsøger man at nå det. Og ja. jeg nåede det øh, til tiden. Og øh, jamen, det var en sindssyg oplevelse. Jeg skulle ikke ind i den normale lufthavn, men den private del af lufthavnen. Og, øh, Kommer en kvinde ud og henter mig ud på parkeringspladsen og siger, jeg den her vej, og ind igennem, og jeg bare lægte en taske op på, og så kørte man den igennem x-ray, og fik den, og så holdt der en øh, sort, helt øh, blacked out minivan øh, ude på, øh, uden for øh, lufthavnen og ventede på mig, kørte mig ud på, land på landingsbanen og øh, der står bare et fly, der lige bliver, truk der bliver trukket ud i det, jeg kommer, sådan en sekspersoners øh, fly, og øh, du skal lige blive siddende her, siger hun, okay, jeg bliver, jeg bliver siddende derinde. Og øh, så kan jeg bare se to mænd, der kommer gående i civiltøj, der øh, går ind i flyet, de har sådan en badge omkring øh, halsen. Ja. Og så siger hun, ja, nu kan du gå ind i flyet. Okay, det flyver til bilund, det her. jeg skal lige tjekke mig, der Jo, det gør det. sæt mig ind. De der piloter, de udvekslede ikke et enestor med mig. De øh, sagde, vil du have noget drik? Så sagde jeg ham, ja, jeg kunne faktisk kunne tænke mig en cola, <laughs> hvis I har en. Fik det. Og kom hjem og nåede til, hvad hedder det? Øh, nåede til Viborg øh, klokken fem, kvart over fem var jeg, eller sådan noget. Og, øh, og hvad hedder det? Og min kone født der klokken klokken lidt over seks. Åh. Oh. Ja, det var kan du forstå, at han nogensinde er blevet kaldt locket? <laughs> det var utrolig lucky og faktisk måske også, det kan man godt kalde et mirakel, at jeg nåede det. Så det, var, det, var en, det må man da sige. Det var en ret, og helt ret sindssyg sådan, synes jeg, i hvert fald, historie og, ja, øh, og det oplevelse. Det er den mest vanvittige her, ja, også. Ja, altså <laughs> også fordi hun, hun føder jo så faktisk nærmest efter seks timer kun, ikke? Ja, men hun, jo, jo, det går relativt hurtigt, ja, jo, går kan hurtigt. man sige, øhm, fra, øh, fra vandet ligesom går, og til du er fra du er til Balkanfest, til du så står i Viborg og... Øh, det, var, <laughs> det var for sindssygt, det var for sindssygt timer, uden søvn øh, og uden noget som helst? Var det simpelthen så øh, CEO der, som lige øh, hiver i nogle tråde og så lige at kunne og så afsted? Og altså, var den eneste ombord? Eller? Jeg var den eneste ombord, og jeg skulle klokken... Vi jeg... skulle lige forbi ja. tæller, Bilund. Jeg skulle klokken 2, fordi at det der fly der, det havde en aftale klokken... Jamen klokken seks fra, øh, fra Budapest igen. Så det har det landet med mig i, øh, i Bilund kl. Ja. 4 og lettet igen lige efter. Det er fandme... Og de skulle at... slet ikke noget i Bilund. Hvad siger du? De skulle ikke andet end navle de med mig. Og de fløj hjem er. med et tomt fly... Det må man sige, Start. det er det god, det var god VIP, fuldstændig, det var fuldstændig VIP ja, vanvittig, vanvittig oplevelse. Jeg har god oplevelse, ja god lede, altså sindssygt tråde, de kan trække i, jeg ved ikke hvordan, og jeg har ikke spurgt hvordan, jeg har bare taget dem og sagt, <laughs> <Yes>. <laughs> hvor, I får en kona. Øh, hvor hvor kan jeg undgå at se den regning her? <laughs> uh, <ja. laughs> Ja, det der KGB, der stod på siden af flyet, det... Ja, øh... ja det valgte jeg at overse. Ja, Ej, det er jo helt vildt, altså. Det var rimelig fornemt, øh, at de kunne stille sådan en anden. Æ, ja, de har de kontakter, der midt om natten, ikke? Er, ja. så, så har man et eller andet også måske politisk at sige. Det, er, det jeg tror jeg, hvor roligt vi kan sige. Jeg tror, de havde noget i banken. Det må de have haft. Ja, det var sindssygt. Med ham der. Ja. Præcis. Det er en fantastisk historie at slutte af med. Det må ja, jeg tænker egentlig også, at øh, vi bare skal stoppe her. De, de virker altid skide godt, de her kort her. Ja. Af en eller anden, øh, en eller anden god grund. Altså, øh, planlagt at lige få den, få den historie med. Det var meget sjovt. Ja, det, er, den har du ikke fortalt før? Jeg har aldrig hørt den, i hvert fald. Jeg har ikke fortalt den til Nækla, så jeg har den til den her lejlighed her. <laughs> <laughs> nej, øh, nej, det har jeg det er ikke. Altså... Det er ikke så tit, man bare lige... Det er ikke lige noget, jeg sted med i øvrigt. Uh, I øvrigt var jeg lige ude på privat til min søns <laughs> fødsel. Nå, det kunne du godt have sagt faktisk. Ja, okay. Ja, men... Okay. Øh, men man kan ja. om ikke andet, så kan man sige, at øh, han er, ja, er halandet nu, og du puttede ham lige ind, vi gik i gang med at optage her. Ja. Så øh, skal vi ikke bare øh, binde sløjfen der, og så sige øh, tusind tak, fordi du vil være med, Lauke? Det var så let. Det var, det var en, en kort varsel, men Det var en fornøjelse. Ja, det var det, du må sige. Tak bare... fordi du måtte være med. Ja, selvfølgelig. Altså, vi, øh, vi havde håbet på, selvfølgelig, at, at vi kunne have mødtes i virkeligheden, men øh, du er lidt langt væk. Det, øh, det er der nogen, der mener. Ja. Præcis. Så øh, det var godt, at vi kunne gøre det sådan her. Ja, perfekt. Men mine sidste ord, Niklas, det er jo, at øh, vi lyttes ved. Så kan jeg sige, at vi ses. <laughs> Vil du sige noget, Large? Jamen, vi ses alle sammen Ja, det er vi ses. Og i øvrigt, taler du øh, ung... Oh, den er... <laughs> taler du ungarsk godt nok til, at du kan sige øh, følgende, jeg kan bedst lide duften af harpiks, for det har jeg øh, duftet før. Nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> kan du sige, vi ses? Øh, på ungarsk? Ja. Ja, jeg kan forsøge jeg kan, jeg kan, jeg, jeg kan jeg, jeg en helt simple, og det er, at man øh, øh, siger enten hello eller siger. og hvis du skal sige farvel til flere end en, som nu tilfældet er med jer to, så siger jeg siger stok. Det her afsnit, det var altså lavet i samarbejde med Faxe Kondi, og hvis du nu glemte i starten at trække håndbremsen og gå ind og laver en anmeldelse på Apple Podcast, så gør det lige. Vi læser dem alle sammen. Vi er glade for at se dem og læse dem, og vi har ham overhovedet. Næste afsnit, det bliver med Mathias Gissel. Det kan I godt glæde jer til. Indtil da, så lyttes vi ved.